Kadi tamati shiko leo barikiwe nambari yetu ya simu Masai China maana ni mbili moja tatu. Moja, sufuri, sufuri 401 00095 ponyaza sufuri wakati wa wote ukipenda kuongea pamoja nasi vilevile vile unaweza kutopata abagushi globalradio.com ama vilevile vile AGR FM nambari ya mchungaji nitakupa tutakapo tamatisha wanaangaza angaza anaingia wane na wimbo dhambi ilepo ingia duniani nasinashukuru mtumishi wa Mungu nakupasa hapa sasa kwa usawa kabisa na ninashukuru kwa asubuhi njema hapa kwetu ikiwa ni asubuhi na ninaamini ya kwamba wengine kwenyu ni mchana wengine ni jioni wengine kila saa ambaye we huko tunataka uweze kujisikia na kujihisi umekaribishwa tena katika kipindi hiki makala maalum ya neno ndinaendelea na kupitia kwa hii radio yetu ya Baguzi Global Radio kama ilivyo kawaida tunamshukuru Mungu kwa ajili ya radio hii na tunaendelea kuiombea na kama ilivyo iliv, inavyowezekana unakaribishwa sana kuendelea kusikiliza kipindi hiki maalum na vipindi vingine ambaye tunaendeleza nazo tunaziendeleza katika radio hii ya Baguzi Global Radio na kila wakati tunakualika kwa moyo ili uweze kuendelea kujunga na hii sehemu ya kueneza injiri Maana ni wito kutoka binguni ya kwamba Bwana amewaita watu wake na ametutuma anasema nendeni katika ulimwengu mzima, mkawapende, mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu na mkiwabatiza wote watakaoamini na mkiendelea kuwafundisha usikasi sana ambaye nimewaagiza Mungu ameweza kuiweka wakfu radio hii ili iweze ikiwaweze kuwafikia wote wanaozungumza lugha hii ya Kiswahili waweze kuelewa ujumbe ambaye ni ujumbe wa mwisho onyo ya mwisho na hivyo wewe na mimi tunapoendelea kuidhamini hii radio yetu ya baguzi global radio kwa njia ya maombi wahali na mali kuisapoti kwa njia yoyote ile. Jue ya kwamba unaweza kuwa mmoja wa wale wanaoeleza injili hii kwa njia hiyo. Na wakati huu kama ilivyo kawaida yetu tunamkaribisha Mungu wetu aweze kuwa pamoja nasi kwa njia ya maombi. Na hivyo kwa unyenyekevu wasikilizaji wetu ambaye umeingia hebu tuweze kuomba Baba mtakatifu tunaoishi mahali pa juu binguni na ndani ya mioyo yetu tunazidi kukushukuru kwa kuwa we ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine wewe uliziumba Bingu nchi na bahali na chemichemi za maji na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana na kupitia kwa neno lako ambaye ni mkombozi Yesu Kristo vyote vikaweza kufanyika Asubuhi hii ya leo hatuna budi kukutolea shukrani kwa ajili ya makuu ambaye pia umeafanya. ukombozi wetu umepatikana kupitia kwa hili hili neno ambaye ni Yesu Kristo kwa nguvu ya roho mtakatifu ni kupitia kwa jina lake Yesu tunapata msamaha wa dhambi tunapata kupitia kwa damu ya Yesu na baba wa biguni tunashukuru kwa ahadi za ajabu kupitia kwa huyu huyu Yesu ambaye ni neno lako linalodumu hata na milele. Na hivyo ninakaribisha roho huyu wako aweze kuwa pamoja nasi na aweze kuwa juu ya kila mmoja wetu msikilizaji popote pale anapoendelea kusikiliza na kila jamii na kila familia na kila mtu anaoendelea kusikiliza ujumbe huu na wote wanaoakirishwa uweze kuwabariki na kuafua roho wako mtakatifu nami kama mtumishi wako najiweka wakfu mkononi mwako ili unitakase ili niweze kufaa kuwa chombo cha kuweza kutumika kupeleka ujumbe huu mapenzi yako yafanyike tunapoanza hali tamasha na tunaomba tukiamini umesikia na kujibu maombi haya maana tunaomba kupitia kwa jina kuu duniani na mbinguni jina la lake Yesu Bwana na Mkombozi wa maisha yetu. Amina. Basi wasikilizaji wetu tunaendelea katika eh, katika makara haya maalumu ya neno la Mungu. Sasa tukiwa katika kwa series ambaye inazungumzia juu ya sheria za Mungu na agano la milele. Na jana tuliweza kufikia mahali ambaye Tukaweza kuona Mungu ana alipokuja akaweza kuzungumza juu ya sheria zake pale katika mlima wa Sinai neno la Bwana linasema hivi kupitia kwa Nehemia 9:13 Anasema hivi ya kwamba tena ulishuka chini ya mlima na ukaweza kuzitangaza na kusema na watu juu ya hukumu za haki na sheria za kweli na sheria na maagizo yako. Na tukaona pauru akisema ya kwamba sheria hii ni takatifu tena ni ya kweli na ni ya haki na ndipo anapoendelea kusema hata hii amri ni ya haki na ndipo basi tukaendelea kuona hii ni sheria Paulo anapozungumzia maana pasipokuwa na sheria jua ya kwamba E, kutenda e, kutamani ni dhambi manake kama sheria hainge kuwako haungejua ya kwamba kutamani ni dhambi na ndipo tukaona ukweli ni ya kwamba Yesu mwenyewe ambaye aliweza kuonyesha juu ya sheria zake kama hazingevunjwa hangeweza kona haja ya yeye kuja kuweza kufa lakini wengi wanasema ziligongemelewa pale msalabani. Wanaposema hivyo, wanazungumza juu ya maagizo yaliyoagizwa wana wa Israeli, na hayo ilikuwa ni sheria za mapokeo, ambaye hizo ndizo na mlenga Yesu na zikagongemelewa pale msalabani. Ipo wapendwa, tunaendelea kuona ya kwamba sheria kumi za Mungu hiyo ni tabia ya Mungu ambaye haiwezi kubadilika. Na katika maisha ya katika nyakati zile za zamani tuliona ya kwamba Mungu alizungumza kupitia kwa manabii juu ya Yesu ambaye angekuja na kupitia kwa Yesu Mungu alikuwa ndani ya Yesu akiupatanisha ulimwengu. Na kama sheria ingekuwa na uwezekano wa kuondolewa akungeweza kuwa na haja ya Yesu kuja kuandikwa ku kuwa msalabani. Na ukweli ni ya kwamba Yesu amekuwa ndiye msingi tangu zamani na ndiye mpatanishi baina ya Mungu na watu wake hata zamani zile za kweli. Na unaona ye aliahidiwa hata tangu Adamu eh, alipoanguka dhambini na tunaona Nuhu, tukaona Ibrahimu, tukaona e, Yosef, tukaona Musa. Wote waliendelea kuwekelea kutia maana juu ya huyu Yesu aliyekuwa tangu zamani agano lile la kale na hata anapokuwa katika agano ipia. Yeye ndiye aliyepeana sheria pale mlimani huyu Yesu na ndipo tukaona ya kwamba yeye aliteremuka na akaweza kuwazungumzia hizo sheria na akaweza kuziandika katika zile mbao mbili na hata zilipovunjwa na musha, Musa akaandika mara nyingine. Na ndipo tunaona ya kwamba manabii walitumika kupitia, walitumika kuweza kuzungumzia juu ya vile Yesu atakavyokuja na kuteseka na furaha itakao patikana baada ya baada ya mateso haya yote hivyo walitafuta tafuta na kuangalia ilikuwa ni wakati gani huu ambaye walikuwa wa, ilikuwa inaelezewa na tunaona manabii ikiwa wao wenyewe walizungumza haya hivi ni kusema walizungumza sauti ya Yesu nyam, zamani zile na wakaweza kudhihirisha yesi ya, ya kwamba Yesu angekuja na angefanya yale. Na ndipo basi unaona hapa wa Mungu Yohana anataka kumsujudu malaika, malaika anamkataa za na anamwambia mimi ni mjuri wa ndugu zako na anasema msuhudie yeye na akaweza kusema juu ya huyu Yesu ambaye anamzungumza kama roho ya unabi Unapoangalia pia Yesu akawaambia wanafun wana wa, wa, wa, wa Wayahudi Mwachunguza maandiko maana mwadhania maandiko yako na uzima lakini inanishuhudia mimi na hamuji kwangu Dipo basi tunaona Yesu akasema hata kama ni hivyo watu wa zamani zile wako na Musa na manabii na kama hawaezi kuamini hawa hata mtu akifa ha, anakufufuka Hawezi kurudi, hawezi kumwamini. Hivi anasema nini? Anasema kuna gano la kale lililonjwa Musa na nabii na manabii wengine na ni vizuri uweza kuliamini. Na wakati huu kumbuke Yesu alipokuwa anazungumza maneno haya, ilikuwa gano la kale pekee yake ndilo lilokuwako. Na gano la kale lilikuwa na habari njema ambaye pia lilikuwa nao ya kwamba kwa sababu ya vunjaji wa sheria ndio sababu hiyo Yesu atakapokuja. Lipo basi Tunaona pia akaweza kujielezea kwa kinara kupitia kwa hekalu. Mtumishi wa Mungu Daudi anasema, njia zako ewe Bwana Mungu, ziko katika hekalu lako. Na yote yaliokuwa yanatolewa pale makafana yaliyotolewa pale, hata na uchomaji wa uvumba ambaye ulikuwa nasimamia maombi ya watakatifu, haya yote ilikuwa inamlenga Yesu na inaonyesha ya kwamba ileo hivi Yesu yuko katika binguni ni kutuombea. Kwa hivyo ndipo ndipo um, neno linasema yeye Yesu amekuwa nuru ya ulimwengu hata zamani zile za kale agano la kale hata mpaka hii wakati huu na manabii wale wale walioyazungumza wali, ilikuwa inatoka kwa Yesu. Na ndipo basi Yesu akaja duniani kwa sababu ya kutekeleza na kutimiza yani haki iliyodaiwa na sheria na akaweza ku, uh, kuangikwa msalabani na akakufa kwa ajili ya kutimiliza haki ya sheria huku akiwa olede yeye mwenyewe aliishi na kutimiza sheria na kuhesabiwa haki akavua haki yake na hiyo haki akatuvika sisi wana waadamu naye akachukua uovu wetu na hivyo akagongemelewa pale msalabani na ndipo neno linasema alipokufa siku ya tatu alipofufuka akapaa ak, vinguni na leo yuko katika mahali pale patakatifu vingoni akisimama badara ya yetu wa ibrailinia 9 aya 24 tukaona yeye hakuingia mahali patakatifu alipofanywa kwa mkono wa mwanadamu Ama mfano wa hekalo la viguni bali aliingia binguni hasa mahali ambaye pahapo kujegwa na mwanadamu ili aweze kuonekana pale mbele ya Mungu kwa ajili yako na kwa ajili yangu na leo tunaendelea na mpangilio huo ili tuweze kuona ni jinsi gani Mungu anavyotaka. niliwambia tuta tutadumu hapa katika series hii kwa kwa kwa siku 2 tatu hivi ili tuweze kuangalia ni vipi Mungu anavyotaka tuweze kufahamu hasa juu ya sheria na mafundisho yanaoendelea katika ulimwengu mzima. Ikitangaza ya kwamba sheria hazina mara na sababu kubwa wapendo ninataka kuwaalifu kama vile Bwana anavyosema ya kwamba tangaza habari hii habari hii katika ulimwengu mzima maana shetani na jeshi yake wamejiunga na wameshikamana kote kote Waweze kuzikanyagia sheria hizi za Mungu wakiendelea kuwahubiria watu duniani kote ya kwamba sheria hazina maana kitu kitakaokuwa na maana kwa wanadamu wa ulimwengu huu ni kuweza kuwa na a, anasa za ulimwengu huu kuweza kuwa na ushirikiano basi kuwa na neno la Mungu na wapendwa ndipo unaona tunaelezea kipindi hiki cha neno ya kwamba hata waungane wote pamoja na waweze kuikanyaga hili neno neno litasimama na neno litaendelea na wale wote watakawegemea hili neno Ukweli ni ya kwamba neno litakalo kuwa likishuka kwenda kwao likifa kwenda kwao binguni. na wao pia wataweza kupaa. Wote watakalo kanyaga hili neno na kuona kana kwamba ni duni na halina maana, ukweli ni ya kwamba watakuwa kuoana haki Yesu. Na ndipo Yesu anasema kwa sikitiko kubwa Siku hiyo atakapozihirishwa wengi watakuja na kusema Bwana bwana situlikuwa tunatenda miujiza kwa ajili ya jina lako na tukavuvua wavu na tukara hata na wewe ukiwa katika pamoja nasi meza moja kwa sababu dunia yote inashiriki inashiriki meza ya Bwana ambaye wanaishiriki visivyo lakini wanasema ni meza ya Bwana na hivyo wanaendelea kufanya miujiza shetani akiwatumia kwa njia mbali, mbali siku hiyo wakidhihirishia ulimwengu ya kwamba na uwezo wa Mungu lakini ningependa mjue hivi ya kwamba hata shetani mwenyewe anatenda miujiza pamoja wa kitabu cha Mathayo 24:24 Yesu akaweza kufunua maneno haya akasema siku za mwisho watakuja wakristo wa uongo wa na manabii wa uongo na watafanya miujiza na ishara na watawaza hata ya mkini wataweza kuwadanganya walio wateule ikiwa hivyo itawezekana hivyo wapendwa tusipokaa na kudumu katika neno tutadanganywa na tutadanganyika na hivyo tunaendelea na kipindi hiki tuweze kuona jinsi mambo inavyokuwa Yesu kweli ikiwa yeye ako katika patakatifu pale binguuni akiweza kuwa hapo kwa ajili yetu basi mambo inapokuwa hivyo tunastahili kujua nini ni ya kwamba tangu kuangikwa kwa Yesu Kristo msalabani nuru imekuwa ikitoka pale katika Calvary na imekuwa pia ikitoka katika hekalo kule juu mbinguni ikiwajia wanadamu katika ulimwengu huu lakini kama ilivyokuwa tangu zamani ya kwamba wanadamu wanapenda giza kuliko nuru bado hawajaikubali nuru hii na ikiwa kweli katika hekalo la hapa duniani tunapoendelea kulisoma na kuona manabii Musa na manabii wengine jinsi walivyofunuliwa nuru hii ni kusema ya kwamba hata ikiwa hatujapokea hii ama tumepuuza hii hata ile inayotoka binguni hekaloni na ile ya msalaba hatutaweza kuipu, kuipokea kwa njia ya usawa habari njema ya Yesu Kristo iliweza kung'aa kwa, kwa kwa kanisa la Wayahudi lakini kwa sababu wao walijizungushia ukuta wa ubinafsi hawakuweza kuelewa ya kwamba Ceremonious law sheria za mapokeo zilikuwa zinamlenga Yesu na mpaka leo hawa wanaendelea kufanya hizo ceremonious law ni sikitiko kubwa wanaendelea kulilia katika ukuta wa Yerusalemu wakisema wanangojea mwokozi aje aweze kuzaliwa lakini sasa sisi wa Kristo ambaye Mungu ametuchagua kuwa kanisa lake katika wakati huu wa mwisho tunastahili kuanguza na kuambia eh hii ni wakati ambaye hmstahili kulia Yesu alikuja na akakufa na akazikwa na akavufuka na aka la mbinguni na anarudi mara ya pili. Wao bado wanamngoja kuja mara ya kwanza, lakini Yesu tunamngoja aje mara ya pili. Na ukweli unapoendelea kufunuliwa ni ya kwamba tukiendelea kupokea tunakuwa wateule wa Mungu ambao tunastahili uweza kuelewa kusudi la Mungu kutupatia ujumbe huu ni tuweze kuwa nuru kwa ulimwengu wayahudi walipofahamu ya kwamba wamechaguliwa na Mungu na ni uzao wa Ibrahimu, waliweza kuweka kuta ambazo wakati wao ni very peculiar na wakawa, hawawezi kutangamana na watu wengine, ambaye Mungu hakuweza kukusudia jambo lile. Hilo ilikuwa ni mapokeo ya mwanadamu. Ukiangalia Abrahamu ambaye yeye ndiyo baba wa wale wanaoamini, alipopewa ujumbe na alipoitwa kutoka Mesopotamia na akaweza kupe kwa katika kati ya inchi ya kanani aliweza kutangaza Kali habari hii kwa wengi msaifa waliomzunguka waliweza kuelewa juu ya ukweli wa Mungu na hivyo ndivyo kanisa la, la la masalio la Kikristo linastahili kuweza kutangaza habari hii. Hivyo Mungu hata tuita ili tuweze kujitenga na ulimwengu, bali ametuita ili tuweze kuwa chumbi ya ulimwengu, tuweze kuwa nuru ya ulimwengu, tuweze kuambukiza ukweli na tumaini Lililondani ya Yesu, ukweli na tumaini Inaopatikana kwa kusame Hewa dhambi na kuhesabiwa haki bure Hivi ni kusema kila nuru ambaye Mungu anail, Anaitoa kwetu inaendelea kutusaidia kuelewa uungu na mpango mahsusi wa ukombozi Na ndipo unaona ya kwamba Mungu haja Mpanga watu wanaojua ukweli huu waweze kujifungia kwa ukuta kutoka kwa, kwa, kutokana na watu wa mataifa Hivi ni kusema wana waya, Wayahudi hata kama walimkata Yesu Kristo alijaribu kwa njia ya pekee kujifunua kwao ili wajue ya kwamba aliweza kuwabarki ndipo waweze kuwa mibaraka pwatu wengine na kwa sababu walimkata basi ne baraka hii imepewa kanisa la masalio kanisa la kikristo linalofuata Yesu hatua kwa hatua kutoka hapa duniani kwenda msalabani kwenda kaburini kwenda kwenda kupaa kwenda biguni kuingia sehemu ya kwanza ya patakatifu na sasa yuko katika patakatifu patakatifu biguni akiendelea katika hukumu ya upelelezi na tutajua atatoka hapo lini Akitoka tutajua na hivyo ndivyo neno linasema hawa wanaoitwa watu wa Mungu ni wale wanaofuataana na Yesu kila aenda hapo Mungu alimuita Ibrahimu na akampa tunu ya ya heshima na akaweza kuwa kumweka awe nuru ya watu wote wa mataifa na aliweza kuwa nuru kwa sababu viria inasema walimpatia heshima ya pekee na wakaona kutokuwa na ubinansi Wakaona usujaa wake unakumbuka ya kwamba wakati wakati eh, eh, mtoto wa ndugu yake alipotekwa kutoka Sodoma na Sodomu ikatekwa na wengine wakaenda kuchukuliwa mateka mtumishi wa Mungu Abraham alipopata ujumbe huo alijiandaa kwa jeshi na akamuuliza Mungu na Mungu akampa kibali kwenda na akaenda na kwa muda si muda akaonyesha usujiao wake katika vita na hivi ni kusema mkristo anapokuwa mkristo sikusema ni mtu duni hivi hivi tu ama ni mtu muoga hivi ni mtu ambaye anaongozwa na Mungu na Musa na tunaona Ibrahimu katika hata hali ya kutetea haki inaovunjwa na wanadamu aniweza al kuwa mstari wa kwanza hivyo mataifa wale walio walio wale walio kuwazunguka waliona uungundani yake wakaona heshima wakaona dini yake iliyo ya kweli wakaona usujaa wake kwa kutetea wengine wanaofinywa na hivyo alipote aliporudisha kila kitu unaona alikuwa very unselfish maana alisema mimi siwezi kuchukua chochote Nilikuja niwasaidie nitetee haki na hivyo tukue ni mali njema. Unakumbuka mfalme wa afalme wa Sodoma walikuwa wanamwambia achukue mateka vitu vyote yalivyoteka, lakini akasema hawezi kuchukua ni kutokua na ubinafsi. Hivyo ndivyo inavyotakikana kwako kowe Mkristo wa leo na kwangu mimi Mungu anataka tunapoendelea kuwa na tabia ya Mungu ambaye ni sheria kumi za Mungu tuondoe ubinafsi ndani yetu tutete haki ya Mungu kwa watu wa Mungu katika Mesopotamia na katika Canaan na katika Egypt na katika uh, miji ya Sodoma na Gomora pa mtumishi wa Mungu Ibrahimu aliweza kudhihirisha nuru ya Mungu wa binguni muombaji mabingu na inchi mwenye sheria kumi Kwa hivyo ndipo unaona hata watu wa Egypt. Na, eh, na, na na na mataifa yote ambaye iliunganika na hii ufalme mkuu. Mungu pia aliweza kujidhihirisha ya kwamba yeye yuko kupitia kwa Yusufu ambae aliteka katika nchi ya Misri. Ninataka uone nini hapa? Nataka uone kwamba katika vizazi vyote Mungu amekuwa na wawakilizi wake wanaomwakilisha. Yusufu akaweza kuwakilisha Mungu kupitia katika nji ya Misri. Na unaweza kujiuliza ni kwa nini Mungu aliwaamua kutumia mu, eh, Yusufu ambaye alikuwa mtumwa katika nchi hii ya Misri. Kwa nini aliweza kumtunikia tunu kubwa namna hii? Biblia inasema ya kwamba kuna njia nyingi Mungu angeweza kutumia kuweza kutimiza eh, me, ile ile ahadi aliyokuwa ameahidia wana wa Yakobo kupitia kwa ibrahim Lakini aliweza kumfanya yusufu aweze kuwa nuru pale katika nchi ya misri hata kama ndugu zake walipokuwa wakimuuza walimuuza wakiwa na kusudi baya mungu aliweza kukompletes kutimiza mahitaji yake na lengo lake na kwa hikima aliyopewa uh, huyu kijana na kwa kukataa kutenda dhambi Unaelewa ya kwamba yeye mwenyewe alipokuwa katika nchi ile pia alitaka kumuonyesha amempatia nafasi nzuri sana ya kuweza kufanya uovu hasa na mke wa mkuu wake ama wa bwana wake Potiphar. Na hii kama ni vijana wengi wangeichukua ni an opportunity dio unaona watu wa Mungu we don't live for opportunities hatuishi ili tuweze kuchukua kila nafasi inapokuja na tunasema sasa hapa tumeangukia la sisi tunaishi kwa principles tunaishi kulingana na utaratibu na mwito mtakatifu wa biguni, na ndipo unaona Yusufu alipokuwa pale hata al, kama alikuwa mtumwa aliendelea kufanikisha mbwana um, um, um, wake huyu Potifa na patfa alijua ya kwamba anafanikiwa kwa sababu ya huyu kijana na kwa sababu ya Mungu wa huyu kijana na hivyo alipomtunukia tunu ya kuwa mkuu katika nyumba yake yeye alijua ya kwamba huyu ni mtu anaoamcha Mungu na mm, shetani kupitia kwa mke wa potfa. Alitaka sana kumwangusha Yosefu kama vile anavyojaribu kutuangusha kila wakati tunapoendelea kutetea Mungu anajaribu kutuangusha kwa njia moja ama nyingine anatumia walio karibu na sisi anatumia walio mbali na sisi anatumia mamlaka anatumia fedha anatumia kila kitu lakini tunaposimama katika uh, principles ni ya kwamba tutaweza kushinda kama hawa wazee wa imani hivyo Mungu akaona ni vyema aweze kumtunukia huyu kijana Tunu maana alimteteea na akaweza kuonyesha nuru ya mungu. pale aliposema hawezi kutenda uovu mkuu huu mbele yake Yehova Akakataa na alijua ni matokeo gani takao tokea na kwa kweli tunaona na tunasoma matokeo yaliyotokea baada ya kutoroka na baada ya kuwacha jacket yake na ule mwanamke aliyokuwa anamwambia ni lazima ulale na mimi kwa lazima alikuwa anajaribu kuweza kuweza kumchukua kwa lazima Yusufu akatoroka ule mama akaona aibu sana na akaona sasa atamwekelea alikuwa anataka kumshika kwa nguvu ndipo tunaona ya kwamba kwa jia hii akapelekwa gerezani na Mungu alijua haya yote na alipokuwa gerezani Mungu akamuinua kutoka gerezani mpaka akawa governor na kwa njia ya kuweza kuwasaidia hawa watu wa Misri Mungu akaweza Uonu, akaweza kuonyesha uwezo wake Misri yote ikaweza kuokoka kutoka kwa janga la njaa kupitia kwa huyu kijana na aliku, mungu alikuwa anataka hao watu wasiomwamudu mwabudu Mungu waweze kuona nguvu na uwezo wa Mungu na waweze kujua Yesu ambaye anawapenda upeo na mwokozi wa ulimwengu na ndipo unaona ata kupitia kwa Musa Mungu akaleta ujumbe tena katika nchi hii ya Misri. Sijui na sielewi ikiwa wa Misri watakataa kuona watakosa kuwa bikuni. Sijui ni jambo gani ambaye watadai Mungu hakuwafanyia. Tunaona Mungu tangu zamani amekuwa akiwavunulia ukweli na mpango wa wokovu kupitia kwa wazee wa imani. Hata Yesu mwenyewe alipokuja akaweza kwenda na akavija katika nchi ya Misri na sijui Misri ikikosa wale watakao kosa katika kutoka Misri kuingia katika ufalme wa Mungu hawatakuwa na sababu yoyote. Nakumbuka Misri hapa ndipo Yesu aliyekuwa kutoka utoto wake wakati alipokuwa karibu kuuawa na Herode ambaye alikuwa governor wa wa wa wa, wa, wa, wa kule eh, nchi ya ya Israeli na ndipo unaona Musa pia akaweza kupewa nuru na Mungu na akalelewa katika nyumba ya kifalme na akaweza kuwa nuru na akaweza kutangaza habari hii kwa wote waliotaka kusikiliza na ndipo tunaona kupitia kwa uwezo na kwa eh, eh, kwa, kwa kwa kwa ujumbe ambaye na nuru ambaye aliyopewa akaweza kufunulia juu ya huyu Mungu muumbaji na walipokataa katakata ndipo tunaona hukumu za Mungu zikiweza kudhihirishwa wakati alipoweza kutoa wana wa, wa Israeli kwa mkono ulio hodali. na kupitia kwa mkono huo wa Misri walipoendelea kuwa na kichwa ngumu wakafuata wana wa Israeli wakaangamizwa wote katika bahari ya Shamu na kwa mshindo mkubwa mataifa yote wakasikia huyu Mungu mwenye sheria kumi za Mungu yeye ni Mungu alie hodali. Na ndipo tunaona ya kwamba hata katika inchi ya Yeriko uwezo na nguvu za Mungu ziliidhihirika wakati wa Misri wote walipoangamizwa pale baharini na ndipo tunaona kupitia sasa kwa ukombozi huu na kwa uwezo na nguvu za Mungu basi habari ya huyu Mungu muumbaji Mungu wa Israeli ambaye ndiye tunaomtangaza leo akiwa ni Mungu wa Israeli wa kiroho maana wale wa kimwili ni wamempaa kisogo sasa leo ni Mungu wa Israeli wa eh, Mungu wa Israeli wa kiroho wale wa kimwili walimpatia kisogo na wa Israeli wa kiroho ni wale wanao neno kama vile lilivyo tunaona nguvu na uwezo wake na mamlaka yake ikadhihirika wakati alipoondoa wana wa Israeli pale Misri kwa mkono hodari alipowaangamiza wa Misri wote pale pale baharini Ua, mpaka Jericho wote wakaweza kutetemeka unaposikiliza wale wana wa Israeli walipokuwa wanavuka bahamu mto wa Jordan na walipoenda kupeleleza katika nchi ile ya yeriko Rahab aliyoweza kuwaokoa wale wapelelezi wawili anasema ya kwamba Tuliposikia habari zenyu mioyo yetu haikusalia bali tuliwe iliweza kuyeyuka maana Mungu wenu ni Mungu zaidi ya miungu yoyote yeye ndiye Yehova Mungu aliye juu bingu anayotawala dunia na mbingu ukiangalia katika kitabu cha Yoshua 2 aya ya kumi na moja Nano linasema na mara tuliposikia juu ya ya maneno habari hizo mioyo yetu iliyeyuka kwa sababu yenyu kwa sababu Bwana Mungu wenyu yeye Mungu katika bingu na katika dunia Rahabu anasema hivyo na baada ya senturia nzima wa wa freestyle waliweza kuwakumbusha watu wake juu ya mapigo ya Isra ya, ya ya Misri na Mungu huyu wa Israeli. Kwa hivyo Mungu alikuwa ameita Waisraeli ili waweze kuwa wawakilizi wake. Na aliwainua si kwa sababu alimtii. si kwa sababu ya kumtii tu ndipo wataka alipokuwa na kusudia kuwafanya kuwa taifa lake. Bali alikuwa anataka kupitia kwao nuru iweze kuongezeke kuingia iweze kufikia mataifa yote nuru ukweli wa Mungu ni ya Mungu kupitia kwa hao Waisraeli iweze kufikia kila taifa kila lugha na kila jamaa na hivyo ndivyo wao wenyewe walikuwa wameagizwa wasiweze kushikamana katika hali ya kuoana na mataifa mengine maana Mungu alijua ya kwamba watakapojiweka wakfu wataweza kuwa nuru yake halisi lakini katika hali ya kuabudu sanamu iliweza kuwaondoa kutoka kwa mpango wa Mungu na Mungu alikuwa amewaonya kimbele na nakawaambia msiweze kushikamana na miungu ya hao watu Wasija wasijawakaaangusha na kuwatoa katika imani iliyo ya upilio ya kweli na mkatenda yale wanaoyatenda na msahau Mungu alikataa kabisa wayahudi wa wasioane na mataifa mengine na hivyo ndivyo hata anavyosema kwa Wakristo ya kwamba msiweze kushikamana katika hali iliyo mbaya lakini muweze kuwa nuru kwa watu ambaye wameweza kuwa ni mataifa ya ulimwengu huu na tunaona ya kwamba ilikuwa hata leo Mungu anaita wa Kristo waweze kuwa very pure, waweze kuwa wata, wateule wa Mungu, na waziweze kushikamana na dunia kwa njia iliyo mbaya, bali katika kielelezo na katika haki na katika ukweli, waweze kuwa nuru kwa mataifa. Na ndipo basi ivlazima kujiweka wakfu, kutetea kweli na haki, na hivyo ndivyo kusudi la Mungu kwako wewe na kwangu mimi na ndipo tuziweze kuwa influence na mambo ya ulimwengu. Lakini angalia leo utashangaa hata unapoenda katika makanisa ya Wakristo unaona mavazi jinsi wanavyoavaa. Ukiangalia wanawake, ukiangalia wanaume, wote wana, wanaiga mtindo wa kiulimwengu. Bipo unaona ya kwamba hata inapofika ya kwamba Watu ambaye wameitwa wa wateule wa Mungu inapofika hasa hata katika hali ya kusimamia haki ya Mungu wanakuwa mbali sana. Wanashikamana, wanakula vile dunia inavyokula, wanavaa vile dunia inavyovaa, wanafanya mambo yote kidunia badala ya kuvuta dunia. Wakristo wengi sana wamevutwa na dunia. Hiyo ilifanyika kwa Wayahudi na ni ni, ni ni hatari kubwa sana na ni bahati mbaya ikiwa wewe ni Mkristo halisi unaweza kushikwa na mambo hayo ndipo basi wa Kristo kama Kristo mwenyewe wanao mfuata wanastahili kufuata nyayo zake na waweze kusikamana na Yesu ndipo Yesu akasema ya kwamba mji uliowekwa uliowekwa mlimani hauwezi kufichika na uwezi kuhakisha taa tena ukafunika kwa debe bali unawekwa mahali palipo juu na ndipo uweze kuwa nuru na ndipo akasema pia Ya kwamba muwe nuru ya ulimwengu watu waweze kuona matendo yenyu mema wamtukuse Mungu wa biguni Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha matayo tano 14 mpaka 16 unasema anasema ya kwamba mji hauwezi kusitirika bali uh, ukiwa mlimani na ndipo anasema ya kwamba wala hauwezi kuhakisha taa na kuweza kuweka chini ya debe ama kufunika chini ya pishi bali unauweka juu ya kingo na unaendelea kuangaza kutoa nuru unawekwa juu ya kiango na kuweza kuwa nuru katika ulimwengu na hivyo anaendelea kusema ya kwamba nyinyi ni nuru ya ulimwengu nuru yenyu inayangazia watu waweze kuona matendo yenyu mema wamtukuse Mungu wenyu aliye binguni hivi ndivyo Enoch na wale na Ibrahimu na Joseph na Musa walivyofanya waliweza kuwa nuru wakaweza kuonyesha Yesu na tabia zake katika matendo yao walioweza kuyatekeleza na Mungu akatukuzwa katika mambo hayo mpaka leo tunawasoma hao wazee wa imani ni kwa sababu ya kuwa na uovu wa mioyo yao hivyo shetani akachukua nafasi ya kuweza kuapotoza hawa Waisraeli badala ya kuwa nuru wakaweza kuwa gusa wakaweza kuwa giza ambalo walijizungukia na ukuta wakaficha nuru yao badala ya, ya kuinua nuru iweze kuangazia mataifa yote iliyokuwa karibu na wao na hivyo wakaweza kutumiwa na shetani kuweza kuagiza katika ulimwengu. Ubinafsi ukaweza kujaa na hivyo wakawa hawakudhihirisha uh, uh, nuru ya ulimwengu nuru ya Mungu kwa ulimwengu. Biblia inasema hivi. Ya kwamba kuna sheria mbili. Na kama sheria hizi mbili ziko Ambazo tunazielewa moja ni ya milele na ile ingine ilikuwa ni temporary hivyo ni kusema ni kuna kuna agano mbili agano moja ya milele na agano ya tabere, ya, ya ambayo ni temporary tunaona agano la neema ambalo liliweza kuzungumzwa na Mungu pale katika Eden baada ya dhambi ndipo agano lile Mungu akalitoa katika kitabu cha mwanzo haya aya ya 15 akasema nami na nitauweka uadui kati yako na kati ya huyu mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake na uzao wako uta, uta wache utakuponda eh, na uzao wake utakuponda kichwa nawe utauponda kisigino hiyo ni agano la neema Hivi ni kusema shetani akatangaziwa hata kama umeangusha kanisa langu hata kama umevunja sheria zangu umeongoza watu wangu kuvunja sheria ambaye haiwezi kutanguka neema ya Mungu inao pita kueleza itaweza kuajia hawa watu na watarudishwa nyumbani ndipo unaona hiyo ni agano la yes la, la, la neema Jinsi neema ya Mungu itakavyozihirishwa Yesu atakapokuja na kutekeleza wajibu ambaye Adamu wa kwanza alishindwa na kutekeleza Kuti sheria za Mungu ikaahidiwa pale Eden. Na hivyo ndivyo unaona ya kwamba sheria mbili zinaoendelea kuelezewa hapa katika vibiria. sheria ambaye ni ni ni na ile ingine ambaye ni ya milele. Na hivyo ndipo unaona ukweli ni ya kwamba agano hizi mbili zinaendelea na tunaona katika kitabu cha mwanzo na hii ukweli ama agano hili inatupatia nafasi ya nema Nema maana yake ni nini manake Shetani ametumia hii nema sina hili nema amelitumia kulikanyagia sheria ya Mungu na hivyo dunia nzima imekubali sisi hatuko chini ya sheria bali tuko chini ya neema ndio hiyo ni amina na ni kweli kabisa hatuko chini ya sheria maana sheria zile zilizokuwa tuliokuwa chini yake zilikuwa zinatuhukumu Yesu aliziongemelea pale msalabani na ni sheria za mapokeo sheria za ceremonious law lakini je neema inapokuwa sasa inatu, inatutangazia hatuko chini ya hizo sheria ni kusema ya kwamba tabia ya Mungu tuikanyage chini haizungumzi juu ya tabia ya Mungu ambaye inastahiri inastahili watu wanazikanyagia chini inazungumza sheria hii iliyokuwa inadai ni lazima tukufe Yesu alikufa badara yetu hivyo haiwezi kutuhukumu tena lakini ikiwa unakombolewa kwa neema hivi nikusema umepewa kitu ambaye haustahili kupewa neema kwa nema mwana wa Mungu amekuja na amekufa badara yako asiye kuwa mwenye dhambi amekufa badara ya mwenye dhambi asiyehesabiwa dhambi yeyote amekufa kwa ajili ya mwenye dhambi hiyo ndiyo neema na haustahili kufa na ndipo neema hiyo inapotolewa hivyo ni kusema je uendelee kuvunja dhambi kufanya dhambi la ukisoma katika kitabu cha Warumi Biblia inasema Chi ni kusema maana tuko chini ya neema tuendelee kuvunja sheria la ndipo unaona ya kwamba hii, aha, hii agano iliweza kufanyiwa upya na na Ibra, katika wakati wa Ibrahimu. na ndipo anasema hivi agano hili liliweza kurudiwa na Mungu wakati ambaye Ibrahimu alipokuwako anasema hivi katika kitabu cha ja, cha ja mwanzo 22:18 na katika uzao wako mataifa yote yatajibarikia kwa sababu umetii eh, umetii agano umetii sauti yangu. Na hii agano lilikuwa linamlenga huyu Yesu ambaye angekuja. Na ukweli ni ya kwamba Ibrahim aliweza kuelewa ujumbe huu. Ukiangalia katika kitabu cha Galatia mbili wagaratia ni tatu, aya ya nane. anaandiko kwa vile lilivyokuwa linaelezea juu tangu zamani ya kwamba Mungu atawahesabia haki kwa amani Ilimuhubiri Ibrahimu habari ya amani na ikasema katika wewe mataifa yote watabalikiwa. na basi ahadi hizi zilizoneno kwa Ibrahimu neno linasema lin, zilinenwa na kwa mzao wake not underline hati na katika aya ya 16 10 16 ahadi hizi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake haisemi kwa wazao Inasema kwa mzao kana kwamba ni mmoja na kweli ni kwa mzao wake kwa sababu ni Yesu kristu pekee yake atakayeweza warudisha watu wa mataifa yote ndani ya mpango wa Mungu. Na aliweza kuamini ya kwamba Yesu pekee yake anaoweza kuleta suruhu ya msamaha wa dhambi. Na ukweli ni ya kwamba yeye akaweza kuhesabiwa haki. Abraham, aka na ndipo basi Ibrahim Mungu akamtokezea na akamudhihirishia hivyo. Na akasema mimi ndiye Yehova Mungu. Tembea vyema na kwa haki mbele zangu. Katika kitabu cha mwanzo saba aya ya kwanza. Tunaona ya kwamba Abraham alipokuwa mtu wa miaka miaka uh, tisaini. na nakenda Bwana akamtokea Ibrahimu na akamwambia mimi ni Bwana Mungu utembee vizuri kwa mbele yangu. Hii ni ushuhuda wa Mungu mwenyewe. Na ukweli na ushuhuda wake yeye alipokuwa anaudhihirisha ni hivi ya kwamba bwana Ibrahimu aliweza kusikiliza sauti yangu na akaweza kushika maagizo yangu na akaweza kushika sheria zangu hiyo ni kitabu cha mwanzo 26 aya ya 5 kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu akaifanyia maagizo yangu na hukumu zangu na sheria zangu na Mungu akasema nitaweza kuendeleza agano langu na wewe Ibrahimu na pia na kizazi chako itao kitabu cha mwanzo saba aya ni ya ile ya, ya. ni kitabu cha mwanzo haya aya ni ya saba anasema ya kwamba basi agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na kati ya uzao wako na vizazu vyao ni gano la milele nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako hii, hii ni, ni agano ambalo lilitangulia pale wakati Mungu alipozungumza na Adamu na ikaweza kurudiwa kwa Ibrahimu na haingeweza kutimilika mpaka Yesu mwenyewe angeweza kuja duniani na aweze kulitia muhuri na aweze kuitimiliza. Na ndipo unaona sasa ikafanywa ni mpya, lakini ni ile agano agano Mungu alioagana na Adamu pale mwanzo. Na hii sheria za Mungu ndizo zilizo kuwa katika agano hili na zilikuwa zimepangwa jinsi ambazo zilikuwa zinamhukumu mwanadamu vile Yesu mwenyewe atakavyokuja atosherehesha sheria na ndipo wewe na mimi na ndipo neno linasema ya kwamba kile kitu kinaoitwa agano la kale ni agano ambalo Mungu anazungumza na wana wa Israeli katika Sinai na hii Agano la kale lilikuwa pia lilifanyika ukiangalia vile tulisoma juzi tulipokuwa tunaendelea katika msururu wa mpango huu wa neno tuliona ya kwamba Mungu baada ya kumpatia Musa sheria hizi kumi alikuja akawasomea watu na kukawa na kuchinja na kumimina mimina damu ikawa ni agano baina ya Mungu na watu wake Diyo unaona inaitwa agano la kale na ilifanywa pale Sinai na ikaweza kutiwa muhuri na damu ya ya mwana kodoro lakini hii agano jipya linaitwa agano jipya ambalo liliweza kutiwa muhuri na damu ya Yesu Kristo na ukijiangalia kila agano Mungu analo lafanya nalo agano lile la kale hilo lilikuwa ni very temporary agano sasa lile jipya lina linalotiwa muhuri na damu ya Yesu ni agano la kudumu milele na zote na yote inakuwa ni sheria ya Mungu na ndipo unaona ya kwamba katika Wahibrania 6:18 kwa vitu viwili visipoweza kubadilika ambaye hizo Mungu hawezi kusema uongo tuweze kukombolewa na ndivyo neno linaendelea kutuambia katika katika agano lile la Ibrahimu Ambalo Mungu alilifanya lilikuwa linaendelea kutoa ahadi za mpango wa ukombozi na hilo hilo agano Ndiyo tunaona lilikuwa limetewa ya mzazi wetu wa kwanza pale kwa hivyo dipo unaona Unaweza kujiuliza ikiwa hii agano la Ibrahim. lilikuwa linaelezea na ndilo lielezewa pale katika Eden. lilikuwa linaelezea juu ya mpango wa ukombozi kwa nini basi Sinai kukawa na agano lingine Wana wa Israeli walipokuwa katika utumwa waliweza kusahau Mungu kabisa ndipo unaona sasa agano hili la mosaic eh, mosaic eh, eh, musa la agano la Musa ama agano la Sinai lilikuwa linaendelea kuwaleta karibu na kuadhimisha na kujifunua Mungu kwao na kuwaondoa katika nchi ya utumwa Mungu aliendelea kujidhihirisha na angewaonyesha nguvu na uwezo wao na akawapitia katika ile bahari ya shamu ili waendelee kuona nguvu na uwezo wa Mungu lakini hawakuweza kuelewa ndipo tunaendelea tunaona ya kwamba ya kwamba katika katika mambo haya yote inatuonyesha ukweli wa Mungu kile ulivyokuwa unaendelea kudhihirishwa na kwa sababu wao waliishi katika maisha ya kuabudu sanamu walizaliwa katika maisha haya ilikuwa ni vigumu sana kusishika sheria za Mungu na ni lazima wangeweza kufundishwa waweze kumuwelewa ndivyo unaona hata Yesu alipokuja alipotumana kwa wanafunzi wake aliwaambia basi endeni katika ulimwengu mzima kwa sababu dunia yote imeweza kushikwa na shetani uagudu wa sanamu kwa njia moja ama nyingine umeenea katika maisha ya kila mmoja hivyo yesu anataka wanafunzi wake waende katika ulimwengu mzima wakawafundishe wafundishe watu wote juu ya kumcha mungu na ku, wa, na kuwafundisha kushika sana yale ambaye mungu ameagiza na walipokuwa sasa katika mlima huu wa Sinai Mungu akaonyesha utukufu wake na akawapatia sheria hizo hizo zake 10 akazihubiri na akasema mtakaponisikiliza zaidi na mshike sheria zangu mimi mtakuwa muta, watu wangu wa teule watu wa nyumba ya kifalme makuhani wakuu kitabu cha kutoka 19 aya 5 ikiwa mtasikia sauti yangu kweli kweli na kushika agano langu ndipo mtakuwa tunu kwangu kuliko mataifa yote ya ulimwengu maana dunia yote ni mali yangu asema bwana nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu hivyo ndivyo uh, Musa akaagizwa awambie wana wa Israeli Hawa watu hawakufahamu haya maneno na hivyo wakaendelea kukaa hoe hahe. Naona saa zangu zimeyoma. Na ninataka wakalibishe katika kipindi cha msururu wa mpangilio huu wa sheria na agano la milele. Na tutaendelea kutoka hapo siku eh, ya ya Jumatatu maana Mungu anapotujalia utaendelea kuona makuu ambayo Mungu anataka tuweze kuelewa hapa na kupitia kwa radio hii ya Baguzi grobo Radio utaendelea kupata makuu hata mengine haujawahi kuisikia lakini kwa sababu tumefika katika tamasha ya, ku, ya kuishia kwa kuhamishwa ya, ya, ya, ya kufikia mwisho wa ulimwengu huu Mungu anataka kutuhamisha ndipo ameleta kipindi hiki kupitia kwa radio hii ya Baguzi grobo ili wewe na mimi tuandalike kuwa tayari kuhamishwa kutoka dunia hii. Mungu wetu atubariki, Mungu wetu akubariki. Na niombi langu ya kwamba tunyenyekee katika mkono wa Mungu uliohodari ili aweze kutuinua wakati unaofaa. Tumeona vile alivyoainua masujaa wa imani katika wakati uliofaa walipoendelea kumtii na kusikiliza sauti ya Mungu je ligekuwa ni ombi lako msikilizaji wangu ya kwamba Mungu agano hili lake aliweke ndani ya moyo wako anasema hivi katika kitabu cha Hebrewia ya kwamba siku mwisho anataka kuandika sheria hizo ndani ya moyo wako ndani ya akili yako na ndipo uweze kuwa na ag katika agano jipya agano la kale lilikuwa ni sheria agano jipya bado Liko na sheria isipokuwa shetani amewapotosha watu wanasema sisi ni agano la, la jipya na hawajui agano jipya linasema nitaandika sheria hizo ndani ya mioyo ya watu wale wanaotaka ikiwa hilo ndilo ombi lako omba pamoja nami kwa njia ya nyenyekevu tunapotamazisha kipindi hiki tuombe baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana Tunalimhimidi chini lako maana wewe ndiye Mungu na zaidi yako hakuna mwingine. Tunashukuru kwa ajili ya hawa wote wanaposikiliza ujumbe huu siku hii ya leo. Nawaombea ili uweze kubariki jamii zao, familia zao, kazi zao, wapanulia mipaka ili waendelee kuona nguvu na uwezo wako kama vile ulivyo dhahirisha, ulivyowatoa wana wa Israeli nchi ya misiri kwa mkono uliohodari. Na kama vile mlivyowaagana na wao, na leo unataka kuagana na sisi, na unasema sheria zako utaziandika ndani ya mioyo yetu. Bwana tukorodi utusaidie, na utusamehe zambi na makosa yetu, tukubali mioyo yetu iweze kuwa mioyo kama nyama, neno lako lipate nafasi na, na sheria zako ziandikwe pale. Tue wako, milele hata milele katika jina la Yesu. Amen. amini kuwa umebarikiwa na makala ya siku ya nao ukipenda kufikia mchungaji ni 253 213 6060 253 213 6060 hadi baada wakati mwingine majina yangu ni urino utili. na neno